Bé, benvinguts a tots, uh, introduiré l'acte, primer l'agraïment la, a l'alcaldessa per a voler estar avui en aquest acte que és important per a aquesta empresa Eva Sobirà, directora d'Ainor, eh? uh, el gerent, Luis Martínez, el rat, i tots vosaltres de l'empresa i amics i amigues i els optimistes. Uh, de moment l'únic que faig ara és uh, donar-li la paraula a l'Eva Sobirà que ens dirigiria unes paraules i ens explicaria eh, què és eh, aquest certificat AENOR i quines incidències i quins treballs han desenvolupat. Per tant, Eva, si sembla. Sí. Mm. Bon dia a tots. Avui és un dia jo crec que tots estem contents i de fet quan arriba el dia en què jo vinc a fer una mica la formalitat d'entregar el certificat doncs vol dir que d'alguna manera els deures doncs en aquella empresa eh, s'estan fent. Jo volia primer de tot agrair a tant a l'alcaldessa com a FICER-SE per convidar-me a compartir aquest moment aquest moment de felicitat i aquest moment de sensació d'haver arribat a una fita important. Dic sensació perquè evidentment l'empresa ha arribat però ha de continuar perquè el camí de, que, que avui d'alguna manera testifiquem no és un camí d'arribada sinó és un camí de començar. És un camí de dir que aquesta empresa, FICERSA, es certifica amb la norma UNE-EN-ISO 9001, que és una norma internacional, que és una norma molt reconeguda i utilitzada a nivell internacional per millorar, per optimitzar la gestió i l'eficiència de les nostres empreses, tant a nivell públic com a nivell privat. He vingut una mica a donar testimoni, però el treball l'han fet ells. L'èxit és seu. És seu perquè van decidir en un moment donat que volien millorar la seva eficiència, segur que ho eren d'eficients, però d'alguna manera van voler donar-li doncs un reconeixement extern, internacional i van voler també continuar aprenent a optimitzar i a millorar la seva gestió a través d'una eina de reflexió, una eina de millora com és l'ISO 9000 eh, parlàvem ara fa un moment no?, que van prendre, es va prendre aquesta decisió doncs, ja fa uns anys potser el 2008 van començar a treballar i de fet, doncs el que ens anima a la, a aquesta metodologia és una mica a posar a sentit comú dins la gestió que ja es fa dins les organitzacions, sentit comú estructurat. Vol dir, al passar de, de, de fer les coses a passar a pensar com volem fer les coses, a pensar com volem treballar i quins resultats volem obtenir i dins aquells les activitats que fem ni l'organització com doncs definirem, evidentment, estratègies, però també definirem processos interns que ens ajudaran a trobar aquella millora no? en l'eficiència. Es pot millorar moltes vegades les empreses, hi ha moltes estratègies de millora, algunes són de competitivitat, algunes són per diferenciar-se en mercats, però també hi ha moltes que es poden treballar internament. Millorant els processos s'aconsegueix un estalvi, s'aconsegueix el, el no tenir que fer les coses doncs, diverses vegades, i de tot això ens parla i ens ajuda la, la ISO 9001. La ISO 9001, a més, representa, i el certificat que avui donem, també representa un símbol de confiança i credibilitat. Un símbol de confiança i credibilitat cap a a tota la societat, evidentment, que treballa i que, que viuen en l'entorn de d'Apficerça, i també, doncs evidentment, per, a, a, pels directius, pels treballadors, per les famílies, els usuaris, per tota la societat en general. També és un símbol de futur, de sostenibilitat perquè treballar amb eficiència i treballar amb concepte i cultura de millora contínua ens prepara per ser més exigents en nosaltres mateixos i més efectius cap a la societat. Per tant, també el fet de treballar amb una ISO 1000 no és un símbol i una constatació que s'està treballant amb una visió de sostenibilitat d'aquest projecte. No? I també, com no podia ser d'una altra manera, i avui dia, però és molt, molt important també suma amb transparència. Suma amb transparència perquè Fischer-se, evidentment d'una forma voluntària, i això és un fet molt important i molt rellevant, va decidir en un moment donat sotmetre a una auditoria externa, una auditoria externa de gestió, de gestió de la qualitat, de gestió de com treballen ells internament, de gestió en la millora. Per tant, és remarcable i recalcable que no tothom té evidentment aquest, aquest, aquesta certificació, no tothom ha fet l'esforç, ni tothom ha decidit voluntàriament no, sotmetre a un tipus d'auditoria com també és la nostra. No? Per tant, estem parlant de que FICER-SA doncs, per poder arribar a aquesta certificació a part del treball intern que em costa que, que han fet, a part de la voluntat i el lideratge de l'equip directiu, començant per, segur per la presidenta, per l'alcaldessa i baixant a tots els nivells de l'organització doncs han aconseguit treballant, assolir uns mínims per poder estar certificats, però sobretot per preparar-se per poder doncs, continuar treballant en aquesta millora. El fet de treballar amb ISONOMI també comporta un, un fet molt rellevant des de les organitzacions és que d'alguna manera, i m'agrada explicar-ho així, doncs ajuda a construir el que és una columna vertebral de gestió. Una columna vertebral de gestió que ajuda, sobretot a les empreses, potser més de caire també, no, no dic eh, només, sinó també a les empreses públiques a parlar internament de gestió en molts més àmbits. També en la part mediambiental, també en la part d'eficiència energètica, eh, seguretat, seguretat i salut laboral. Seguritat alimentària, vull dir, tots els conceptes de gestió d'alguna manera troben un nexe comú en el que és aquesta columna vertebral o aquest tronc de, de, de l'arbre que estan doncs, construint gràcies o ajudant-se ajudant amb la ISO 9000. És molt important eh, el fet de, de, de remarcar el procés extern que nosaltres hem aportat dins aquest procés d'aprenentatge i, i, i, de, i de consolidació d'aquesta voluntat de millora de traficar-se, nosaltres al final el que hem fet és una auditoria, una auditoria en la que hem constatat que l'empresa ha entès quins són els punts de referència quins són, el, quines són les, els requeriments que ens marca aquesta normativa internacional les ha entès i les ha d'alguna manera incorporat dins de la seva gestió aconseguint una millora i sobretot aconseguint ajustar més les peces de, de la màquina no? de se per, per, per uh, poder assolir i sobretot uh, mantenir eh? donar-li sostenibilitat i, i missatge de futur en quant a, a els resultats de l'organització per tant estem parlant de confiances però també estem parlant de competitivitat estem parlant de transparència però també estem parlant de futur jo crec que FICERSA ha fet un pas molt important dins el seu sector doncs a nivell privat potser sí que estem més acostumats a veure fites, a veure esforços en aquesta línia i potser en la part pública doncs no hi ha tantes que, que, que s'hagin sumat en, en aquest procés de millora. No? Per tant, animo a, a que continueu en aquesta línia, us felicito pel treball fet, l'equip tècnic ha dit que ha sigut un treball d'anys doncs, que ha costat molt però que ha sigut un esforç convençut i amb, amb resultats molt, molt, molt bons per ser la, prim, la, la primera auditoria la veritat és que l'equip tècnic va trobar les coses bastant enfocades i, i, i, i ja molt diguem, desplegades a dins l'organització penseu que quan una empresa es certifica en Viso 9000 està començant a construir diguem el... el o té l'endeta en no? la línia de sortida, està preparat però després ha de començar a córrer. Doncs aquí és on fischer ha començat a córrer dins el que és, parlant sempre en terminis d'Isono Milú, fischer ja funcionava i segur que ho feia molt bé eh? abans de, de, de treballar amb Isono Milú. Però aras doncs, comença aquest camí dins l la, la ISO número Aquest certificat no és un certificat vitalici. Això és important, a més a més de, de, de comprometre's i de passar a una auditoria externa, també fixer-se es comprometen a la societat de um, mantenir aquest nivell mínim i superar-ho any i any de qualitat i d'eficiència. Per tant, jo crec que és un doble compromís i un doble pas. No, no només fer una auditoria voluntària, Externa, sinó que més hi ha un compromís de sostenibilitat d'aquesta millora. Per tant, també jo crec que és una cosa que s'ha de, de remarcar. Per tant, jo avui no, no vinc a entrar a cap premi, jo crec que vinc a donar testimoni d'un treball ben fet, d'una trajectòria que segur que portava a fixar-se i que avui doncs, troba una fita més en el seu camí de millora i eh, volia agrair eh, a la tendesa... Doncs, la seva presència aquí i volia agrair a l'equip de, de FICERSA també d'haver confiat en la nostra entitat per poder continuar doncs, aportant de les nostres mesures i sempre amb, amb, amb fermesa però també amb carinyo no? a, des de les nostres auditories aquella millora que necessitin. Gràcies a tots. em correspon en nom de l'empresa donar les gràcies eh, per un fet que eh, efectivament no és un premi. Eh, això ha estat una auditoria, una auditoria intensa d'anys de treball que avui fructifica en tant en que eh, l'empresa certificadora considera que FICERSA és mereixedora d'aquest certificat que posa, posaria en qüestió la seva pròpia credibilitat i la seva pròpia manera de treballar si aquesta empresa no reunís tots aquests exigits i aquesta manera de treballar. Eh, una auditoria que eh, li prenc les paraules els hi demano els hi manllevo, no? que és un símbol de confiança i de credibilitat, però també de futur i de sostenibilitat. Jo el que faré serà relatar una miqueta els treballs que heu dut a terme aquí a l'empresa, segons l'informe que va redactar en el seu moment el Conrad, que ha estat el que Conrad s'ho ha cobrat, eh? des de l'any 2008, eh? en què es va iniciar aquesta implantació d'un sistema de gestió de processos amb aquest objectiu de tenir un certificat de, les... de dues normes, amb l'abast de tots els serveis que presta Figueres de Serveis. Un cop definit aquests processos considerats a l'abast, que serien abonats, xarxes, edar, etap, sare, transport urbà, igrua i dipòsit, es va assignar un responsable a cada un d'ells per a tal de portar la informació necessària per descriure el procés i així redactar les instruccions corresponents, definir els indicadors i els objectius, descriure no conformitat dels processos, etc. Es va realitzar llavors una auditoria interna, requeriment obligatori, per tal d'obtenir el certificat a la norma i per tal de determinar el grau de compliment dels requisits de les dues normes, juntament amb un auditor. Per tal de millorar el sistema, es va determinar que seria convenient revisar i actualitzar tots els processos, diagrames de procés, instruccions, indicadors de procés, objectius, així com la potenciació d'altres procediments com l'atenció al client o la mesura de la satisfacció d'aquests clients. Així doncs, amb l'objectiu de la certificació de la norma, l'any 2013 es van destinar més recursos per part de l'empresa, hores de dedicació dels responsables, contractació d'un nou consultor extern, actualització de software, eh? i així s'arriba a un estat actual en què s'han reviat i actualitzat i és important que eh, es faci evident el que ha comportat això. La política de qualitat, el manual de qualitat, el procés dels abonats, el procés de les xarxes, el de, de la l'EDAR, la depuració d'aigues residuals, l'estació de tractament d'aigues potables, el servei d'aparcament regulat, la brua i dipòsit, el procés de transport urbà, els procediments normalitzats de treball, recursos humans, compres, homologació de proveïdors, satisfacció del client, atenció en el client, gestió de no conformitats, gestió d'accions de millora, de control de la documentació, control dels registres, sistemes d'informació i planificació estratègica. Aquest any 2014 s'ha realitzat, finalment, l'auditoria interna i la revisió del sistema per a la direcció, que són requeriments també obligatoris per aconseguir aquest certificat. I s'ha realitzat la fase 1 de l'auditoria externa, ja per part d'AENOR, on s'ha examinat la documentació del sistema i s'ha recopilat tota la informació necessària corresponent a l'abast del sistema de gestió. Finalment, es realitza la fase 2 d'aquesta auditoria externa on s'avalua la implementació, inclosa l'eficàcia, dels sistemes de gestió. El resultat pràctic de tot aquest procediment ha estat que, després de molts de treballs que podeu veure al llarg de tots eh, aquests anys, eh, corregint, modificant i millorant tots els sistemes, s'arriba en aquest convenciment per part d'AE Nord que es, eh, patent, es patenta amb aquest certificat que avui s'entregarà a l'empresa amb gran satisfacció i amb aquest compromís de mantenir i millorar de cares a futur ja amb nou equip de gerència també eh, per arribar a aconseguir la màxima satisfacció del client que és la nostra obligació. Amb això, per la meva part, no diria ni mil paraules més eh, i donaria la paraula a l'alcaldessa perquè pugui cloure l'acte i, a posterioritat, ja faríem l'entrega formal. A Moltes gràcies, Manel. Eh, benvinguts. Eh, benvingut a eh, senyora Eva, Eva Sobirà, directora d'AENOR, de e conseller delegat de FICERSA i tenent d'alcalde, gerent de Ficerça -se i eh, a serveis tècnics de, de gerència, Conrad, i benvinguts tots els eh, treballadors que descovins el seu lloc de treball de FICER-SE que avui heu volgut estar presents en aquesta roda de premsa. És un dia important per nosaltres perquè aquest certificat ISO certifica una trajectòria de l'empresa centrada en els valors de l'eficiència, de l'honradesa, de la bona feina i tot orientat a una finalitat que és el que defineix aquesta empresa, que ficer -se és servei públic. ficer -se gestiona el servei d'abastament d'aigua potable, gestiona el transport urbà gestiona l'aparcament en superfície, en zona blava, i això és servei públic, és a dir, FISER-se és una societat mercantil anònima, i ha uns estatus socials, podem posar-hi tota la rigidesa formal que comporta una normativa i un dret mercantil, però FISER-se és servei públic i persones, persones que gestionen l'empresa, servei públic i ciutadans que se'n beneficien d'aquesta gestió. Això és l'antelèquia que a mi em defineix sisse, no, no és uns estatuts socials, és servei públic i persones. Per tant, aquest certificat de qualitat demostra una voluntat de fer les coses ben fetes orientades a una voluntat de servei públic. Ha dit l'Eva ha dit que això és reflexa de credibilitat, és reflexa de transparència. ha dit en Manel és reflexa de present, una eficiència en la gestió i de futur sostenibilitat i futur també. Hem fet les coses bé hem arribat aquí i aquest és el premi el reconeixement, el certificat de que s'ha fet bé i per tant això ens dona seguretat d'orientar-nos cap al futur amb la major fortalesa que pugui tenir aquesta empresa i ampliar-la ja hem dit des de fa un any venim diguent que la vocació estrictament municipal de l'empresa va cap a una vocació plurimunicipal fixar-se ha de créixer i creixerà i és base que l'organització sigui eficient, evidentment créixer és fàcil eh, organitzar-se creixent organitzar el canvi també és difícil i fa falta una bona base eh, d'aquesta eficiència en, en la gestió si fixar-se ha de canviar cap a més aquest procés de canvi ha de partir d'una bona fase i d'una bona organització. Aquest és el punt de partida, aquest certificat ISO i per tant la gestió del canvi cap al futur parteix d'unes bones bases. És important també que eh, destaquem que ficer avui, avui estem contents jo com a presidenta i em manem com a conseller delegat, però de res servirà diguéssim si no hi ha un valor compartit de què s'ha fet i de què es fa FICER-SA no? a mi m'interessa més que eh, els valors de l'empresa i la gestió la compartiu amb el nostre relat. Nosaltres tenim un relat de govern de què volem que sigui fer cert -se, on volem que vagi, però si no aconseguim crear un valor compartit a l'empresa no, no, no té més, més finalitat que, que el, el posar-nos medalles nosaltres com a, com a equip de govern. Aquí hi ha d'haver un valor compartit de nosaltres som FISERSA, vosaltres som FISERSA, vosaltres som l'empresa. No? Nosaltres ara dirigim, volem dirigir molt més en els anys futurs, evidentment, però hi ha d'haver un relat compartit de què és FISERSA i cap on va. Això és el que dona fortalesa a l'empresa. Felicitar-vos per tots els que heu aconseguit durant aquests anys que poguéssim arribar en aquest certificat ISO. S'ha dit també, per part de l'EVA, que o sigui, hem fet l'esforç entre tots, i eh, se certifica amb aquest ISO, amb aquesta gestió de qualitat que no es dóna a tothom. També, també ho ha dit. L havia comentat Le l'arribbat que no havia vingut mai a Figueres a donar un certificat ISO. Sou els primers. també És, una, és un honor realment Fiça és el primer reconeixement per part d NO Figueres d'una organització que funciona i funciona bé. I aquesta és la realitat de Xerça una organització formada per persones i orientada al servei públic de la ciutat. Aquesta és la realitat de Fissar-se i no totes les que es volguin fer creure. Per part meva no volia dir res més. Agrair-vos moltíssim al personal de Fissar-se, gerent, et demano que transmetis a tots els que, els que treballen que avui no no han pogut estar presents perquè estan treballant, perquè estan portant els autobusos, perquè estan reparant servei d'aigua. Per tant, aquesta és la FISARSA i estic molt orgullosa de, de vosaltres. Molt bon dia. Procedim a la entrega del sí. certificat. Sí. Mm. Mm.